Epilógus. A német műszaki sok kantinjának bárpultjánál Bertram zászlós a hűtőben rendezgeti a söröket és az üdítőket, amikor az órájára néz. Becsukja a frigó ajtaját, majd komótosan a bárpulton lévő távirányítóhoz sétál. Azzal úgy célozza meg a sátor másik végében lévő tévét, mint egy mesterlövész a célpontját. Csak egy gombnyomás, és a zene csatorna a CNN hírcsatornára vált. A nagy mellő, alulöltözött táncos lányokat egy jól szituált, öltönyös férfi bemondó váltja le. – Ne már, Bertram! – szakadt ki több katonából is, de mint hiába. Hat óra a hírek ideje. A zászlósa megszokások rabja, de mit a gadás élvezi, hogy ilyenkor kiboríthatja a bilit néhányuknál. A törzs vendégek ezt már megszokták. Ők csak megvonják a vállukat, és vagy folytatják a sztorizásukat a sör felett, vagy kimennek addig rágyújtani. A hírcsatornán feltűnik a piros szalagsávos Breaking News felirat, ami a rendkívüli bejelentéskor fut végig a képernyőn. Persze a CNN-en megszokott a rendkívüli bejelentés, egyre alacsonyabb náluk az inger küszöb. Kapcsoljuk az afganisztáni riporterünket, szólal meg a tudósító, amire Bertram is hangosít a tévén. Erre azért több szempár is a képernyőre szegeződik. Paul, hallasz minket? kérdezi a férfi a CNN központjában. Az adás alsó sávjában lévő, pirosan kiemelt részben egyelőre ennyi fut folyamatosan. A szövetséges és helyi erők hermetikusan lezárták Parvan tartományt. Igen, will... hall. Jelenik meg az osztott képernyőn egy fiatal férfi képe, világos kék farmerben és homokszínű pólóban. Press feliratú fekete repeszálló mellényt és sisakot visel, a kezét a fülében lévő headsethez nyomja. A háttérben földes út, rajta amerikai harcjárművekből rögtönzött ellenőrző áteresztő pont. Épp vegyvédelmi felszerelést viselő katonák húznak ki egy szöges drótot. Csak szak... The – A von... – teszi hozzá statikus zörejekkel vegyítve. – Pól, mi a helyzet ott? – A hív... Vormá... cio... néz szerint... – merevedik ki a kép egy pillanatra. – Egy... tál... Mutáló... pestis jár... el a tartom... nagyon gyors... ed... ezért a telj... tartomány lez... – Pól, ha jól értettem, akkor a teljes tartományt lezárták egy mutálódott pestis járvány miatt... – kérdezi döbbenten a bemondó. – Így… Mm, William… – bolintott hozzá a helyi tudósító, majd katonák jelennek meg a képen, akik határozott kézmozdulattal utasítják a kamerást, hogy fejezze be az adást. – Úgy néz ki, hogy… – folytatja, de már idegesebb hangon, amikor az adás hirtelen megszűnik. Sajnos a légköri viszonyok miatt elvesztettük a kapcsolatot, de amint lehet, visszatérünk a helyi tudósítónkhoz, mondja a bemondó, mintha mi sem történt volna. Addig is, James, hogy is áll a tőzsde? A katonák a sátorban döbbenten ülnek, hiszen ez a tartomány itt van nem messze, kabultól Északra. Ebben a pillanatban felsivít a tábor védelmi rendszerének szirénája.